وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قروره خورا کا اساتذہ سنت سره تعلق نه لري البته پښمنه کول مسنون طریقه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای د بخاری او مسلم حدیث نه تسحروا فان في السحور برکه پښمنه کوي پښمنه برکت ته او صحی حدیث د سننی ابی داود کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی نعمت سحور المؤمن التمر د مومن او مسلمان بهترین دا ده کجوري او د ارنګید مسند احمد حدیث دی نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی د پښمنه په خوراک کې برکت دی کې و انسان نور سنمو سن می یو ګټو بدی اوس کی ذکر الله رب العالمین پیشمنی پښمنی کوونکو باندې رحمت را لېږي او ملائکه ورته دعاګانې کوي او باقی نبی صلی الله علیه وسلم سلم دومره د فقر او غربت ژوند کې رکړې چې په میاش ته بلاغې په کول کې اور نه بليدو صرف په کجو او کووبې گزارا کوله نو هر انسان لکه الله سمرا استطاعت ورکړي دا غي موافق پښمنې دکې او نور به خوراک استاد کې سنت نه سنت باغ موور کې وي چې غ د تععب او دباد سره تعلق لري هذا والله تعالی اعلم